Rugăciunea a 37 și pentru taina și mucenicea inimilor. Doamne Iisă Histoase, Domnul al Cerului și al Pământului, te iubim, te stăvim și îți mulțumim, fiindcă taina împărăției, cea din veac făcută și de înger neștiută, Tatăl Ceresc pentru tine a, a creat. Cu iubire ție toate ți le-a dat și pe cuvioșii din Italia în ea ai chemat Antonie Romanul, Apolinaria, Agata, Benedict, Monifati. Claudia, Crocula, Columba, Drosis, Eustochia Fecioară, Emilian, Eutychie, Febronia, Filip, Fantin, Taumaturgul, Pebe, Fiorentie, Ieronim, Ilie cel Nou, Ioan, Secerătorul, Ioan Melodul, Iosif Melodul, Irina, Leon cel Mare, Macarie, Romanul, Macarie, Marcella, Muza, Melania Romana, Marin, Melania, Nikita Mărturisitoru, Nicodim, Nicolae, Nil, Paula, Sever, Simeon, Samson, Sergie, Tarson, Teoptist, Vasile, Vera, Xenia, care împreună cu toți cuvioșii din Franța și din Galia, Atal, Bathilda, Bogolet, Briuc, Clotilda, Colomban, Piotasie, Filibert, Genevieve, Guenol, Guy, Ilarie, Iulian, Nikita, Nikita, Radingonde, Rigvier, Scholastic, Sigismund, Stefan, Vandrile, și alții din restul Europei, Alexandru, Alexandru, Amon, Amon, Anastasie, Anastasie, Andronic, Antonie Antuza, Antuza Arcadie Archil, Anastasie Auxentia Abraham Barnaba Benedict Benedict Bonifatie Bonifatie, Kiril, Clement, Congal, Cristofor Dorotei Elisei Eftimie, Eftimie, Ehelbert Fridolin, Gal, Guianol George, Gerasim Hilda Iacob Iacob Ignatie, Joachim Ioan, Ioan, Ioan, Ioan, Ioan, Iosif, iona Kevin, Marcel, Maria, Maria Maur Nikifor, Nistero, Nicodim Cel Nou, Nil, Nil Nil, Nil Milostivul Orion, Ortisie Paisie, Pavel Petru Petru Petru Petru Petru Petru Pricopie Cehul. Polixenia, Roman, Terafim, Terapion duhovnicul, Sergie, Simeon, Simeon, Simon, Stefan, Stefan, Teofil, Teosebie, Terapont, Terapont Tihon, U, Pravad, Vasile Almegarelor, Venceslav, Vicentie, Val, Burge, Xantipa, Xenophon, care pe tine te-au slujit, te-au cinstit, te-au cremărit, de aceea de un loc și un nume nou în împărăția ta s-a iar noi să ne rugăm unii pentru alții, porunca ta am împlinit.